Hej och välkomna till Eskapisterna Podcasten där fantasi blir lite verkligare Åtminstone för oss och just nu Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag min vän, ständig bisittare Och vår husgud i filmvärlden, Thomas Engström <trycklig> Tackar så mycket för det, <trycklig> låda Danny Är det bara jag eller ähm, låter du inte lite ljummen idag? <trycklig> <trycklig> Nej, det är ju nog faktiskt vad man skulle kunna kalla mig för jag skyller allting på den här filmen, helt enkelt, som jag sett. <laughs> Utan att låta på det viset. Ja, jag fick lite vibbar från dig medan vi höll på att titta att eh, humöret inte alls var det absolut bästa hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, eh, jag har en helt annan inställning till filmen än vad jag har till albumen i den här serien, kan jag säga. Mm. Jag för vi ha tittat på Valhall. Mm. En tecknad film baserad på de tecknade albumen som gjordes av den danske tecknaren Peter Madsen och hans team. Mm. Men eh, filmen skiljer ju sig till eh, uttryck från eh, sitt källmaterial även om Peter Madsen och hans team ska ha varit med och producerat filmen. Mm. Mm. Men vi tar saker i tur och ordning. Vi börjar vid källan serien. Ja. De här albumen spänner sig ju från 1979 till 2010 med diverse nyutgåvor och andra upplagor. Och det här är ju en, för oss båda, väldigt, väldigt kär barndomsserie. Jag minns hur... Slaviskt, jag verkligen läste dem och letade med ljus och lykta för att man verkligen skulle få varje nytt album som ju tyvärr inte kom så där jätteofta. <laughs> Nej, det tog väl lite tid att producera de här och det syns för att där är mycket arbete nerlagt i CA. Enormt mycket verkligen, speciellt på, på de senare albumen tycker jag Men det, det handlar lite mer om att han bara har utvecklat tecknarstiden egentligen Peter mm. Och hans team naturligtvis Ja precis, <laughs> de har också inte att förglömma Nej men det blir ju gärna så när äh, det är en, äh, en huvudsaklig tecknare eller författare Att det är dennes namn som står med stora bokstäver på omslaget mm. Och då är det lätt att man kanske glömmer bort att han eller hon var kanske inte ensam. Nej, precis. Småfolket finns alltid där runt omkring också, så att säga. Men huvudsaken är ju att de är omnämnda. Och vi, vi nämner dem som den kollektiva gruppen Peters tid. <laughs> precis. <laughs> det var ingen, ingen glömd. <laughs> oh, ingen nämnd, ingen glömd? Eh, ja, nej. Det, som sagt, det, det, totalt är det ju 15 stycken album som det handlar om. Så därav att eh, det går verkligen lång tid. Mellan varje och eh, i synnerhet för mig som bodde ute på bussen, kan jag säga, uppväxt ute på landet så var det särskilt svårt att få tag på de här. För man var ju som tvungen att åka in till stan i sådana fall och jag minns hur både jag och min bror eh, verkligen envist på på mamma om att hon skulle ringa in till de butiker som då har i de här serietidningarna. Men för de var lite svåra att få tag på minns Det var lite speciellt sådär. Och vi, vi tjater ofta på att hon skulle då ringa och fråga. Har det här kommit något nytt ännu? Eller kan ni lägga undan en när det kommer att ringa oss och sådär. Det var ju butiker vid den här tiden som också tog in och importerade album. Så att eh, du har ju utökat din samling med med mycket så jag misstänker att det inte bara var valhall som eh, mamma fick ringa om. Nej det kan jag lova att eh, jag, jag kan nämna att en annan jättekär jätte serie som jag hade på den tiden det var Alverfolket eller Elfquest som den var mycket mer känd som för den, den blev inte ens översatt helt och hållet på svenska utan där finns det många engelska album också. Den, den avbröts väl? Eh, ja jag har för mig att den inte faktiskt är helt komplett men jag vet att det, det, det existerar mer än bara originalserien Alverfolket som som jag tror avslutades 1984 och så sen finns det någon slags spin-offs och fortsättningar och sånt där så att det är lite snurrigt så där därför är jag inte helt hundra på om det faktiskt finns något form av slut på serien som Valhall däremot har. Mm. Det är alltid trist när man inte antingen numrerar eller ger någon hänvisning till var ett album eller var en handling i en större handling hör hemma. Mm. För det blir fåt och rörigt om man vet inte var man ska sätta dem eller i vilken ordning man ska läsa Nej, dem. Nej, precis. Det blir lite rörigt om vi går tillbaka några år i tiden när det var lite svårt att bara man kunde inte bara tvärgoogla fram någonting och så här beställa på internet. Utan när man skulle rent behöva ringa runt i butiker och fråga kan ni få ta på det här och det här. Nu går det ju som att få ta på allting egentligen hur det som helst. Det var den tiden då fax var high tech. Ja, <laughs> oj oj oj. Att få en sån ton i örat, det var ju roligt på den tiden. Men jag skulle vilja påstå att det är albumserier och utgivningar även idag som har. Stora problem med att kunna tala om vad är en sidohistoria och vad du hör till den huvudsakliga historien. Mm, mm. Du vill ju förlagen naturligtvis att man ska köpa rubb Ja, självklart. <laughs> Men om jag står i en bokhandel eller liknande och tittar på en hög böcker och har bara budget för att köpa en... <laughs> Så är det ju alltid intressantast att få den som är mest relevant där man kanske är just nu ja. i en bokserie. Ja, verkligen. Det var ju inte billigt med vare sig Alve Folket eller Valhall. På den tiden vill jag minnas. Fick betala ändå en ganska fin peng. Jag var med i eh, Tintins äventyrsklubb. Oj, vad helvligt. Så jag eh, fick ju en, en lista på album som skulle komma här i den närmaste tiden och, och sen droppade de in i brevlådan med jämna mellanrum. Mm. Jag tror det var en gång i månaden eller någonting sådant. Ja, visst. Ja. Det är ju hiskeligt många år sedan. <laughs> jo, vi ska inte gå in på tid sådär tycker jag. Men, men att, att få någonting en gång i månaden kontra att kunna få någonting en gång om året eller varannat år och sådär, som det ofta var med Varnhall. Ja, som sagt man, man fick verkligen vänta. Här, här passar det ju in det här med att den som väntar på någonting gott för gott. Det var ju verkligen Valhall. det Dels var den fantastiskt välproducerad rent eh, tecknarmässigt eh, illustrationer. Men det var en fantastisk historia också. Mm. Både bra skriven och bra tecknen. Mm. Överlag liksom bra på alla punkter. Mm. Det var ju en höjdpunkt när de ramlade in. Nu mm. ja. har jag ju tyvärr inte alla. Jag vet att du har samlat... Lite noggrannare och har väl nästan en komplett uppsättning? Ja, det fattas ett album och det är med mig. Jag, jag har satsat på att samla nyproduktionerna som kommer ut i bokform. Mm. Det passar mig bättre. Ja. ja, de är faktiskt fantastiskt vackra. Det är de ju. Mm. Väldigt fina och väldigt trevliga. Och så är det ju faktiskt en ny översättning också. Mm. Så det är ju intressant att titta bara för att se var um, skillnaderna ligger i språket. Ja, absolut. Efter att de hade tecknat tre album så blev det ju tal om att faktiskt göra en film. Mm. Så att de startade ett eget litet filmbolag eller produktionsbolag och uh, satte igång arbetet. Ja, och den filmen blev färdig 1986 och där är det då både Peter Madsen- och även en som heter Jeffrey James Barabb, som eh, har regisserat filmen. Mm. Det är kanske viktigt att påpeka här nu att eh, de lånade en del från eh, sitt första album. För att etablera den handling som eh, ska vara i filmen. Mm. Senare kommer handlingen i filmen att omarbetas till eh, två album. Historien om Quark och resan till utgårdsloke. Mm även om jag kan tycka att uh, den här filmen är skärmig, långt från perfekt men skärmig, så vet jag att uh, du har inte riktigt samma förtjusning i den här <laughs> Nej, jag ja den här skärmen som, som självklart existerar det tycker jag också, men uh, den är inte tillräcklig för att jag ska förlåta det som inte är så charmigt <laughs> Vad handlar Valhall-filmen om? Jo det är då mitt under en stormig kväll i människornas värld som åskuden tor och den sluge Loki plötsligt stiger ner från himlen för att spendera natten på en helt vanlig fattig gård. Och för att visa familjen som bor där såväl sin stora makt som välvilja så slaktar Tor en av de jätter som driver hans vagn och bjuder på maten. Med kravet att man absolut inte får knäcka något av benen för med magin från hammaren Mjölner så kommer Tor att kunna återuppväcka den döda getten från benknoterna och skinnet. Men Loke lyckas dock med att övertala det ena människobarnet i familjen, Chalve, att knäcka ett ben för den goda benvärgens skull. Och på morgonen därpå så visar sig det här illdådet tydligt i och med att den återuppväckta geten nu har blivit halt. Tor blir givetvis rasande över pojkens brott men Loke lugnar ner genom att övertala honom att låta Chalve få följa med hem och bli Thors tjänare. Sagt och gjort så packar man med sig pojken och ber sig hemåt och får då i samma veva även med sig Chalves lilla syster Röskva som har smidit bord på vagnen. Efter en tid hemma i Valhall så kommer Loki tillbaka från en resa med följe av Quark, en pojke från jättesläktet. Tyvärr så ställer Quark till med en hel del bekymmer i huset vilket snabbt driver Tor till vansinne och kräver därför att Loke ska föra jättepojken tillbaka till utgård i jättarnas land. Då kommer det fram att Loke har slagit vad med utgårda Loke om att kunna uppfostra Quark och kan därför inte lämna tillbaka pojken för en dess. Men det här struntar Thor blankt i och gruppen ger sig av på en resa för att återlämna Quark till sitt eget folk. Det intressanta här är ju att detta är en, en jättespännande och rolig historia. Ja, i sitt albumformat. Så här det ja, Det är ju i grund och botten samma historia, ja. men där är en hel del skillnader och vi kommer förmodligen att titta lite på dem åtminstone. Ja, ja nej, jag tycker ju att filmen börjar rätt bra. Det ser pampigt ut, det låter ganska pampigt, men mm. sen så tycker jag att det börjar bli lite tröttsamt. Ja, inledningen på den här filmen är precis som inledningen till ett av albumen. Det är en kort summering av en del av handlingen som vi behöver veta det kan vara lite bakgrundshistoria till gudasägnarna eller en gud eller en situation som vi kanske inte känner till som vi behöver en liten mumsbit information om och den är ju oftast gjord i en lite annorlunda stil, det ser mer målat ja. ut lite grövre än, än den normala stilen ja, det vackert. och skiljer sig så mycket så att man, man verkligen känner att jo, men det här är är en sak. Mm. Och sen kommer själva handlingen som är en normal handling som inte är en återberättelse. Mm. Jag tycker att den här är riktigt snyggt gjort. Det känns som att det är en seriesida som har fått liv. Ja, det håller jag helt med om, jag tycker den är jättevacker som sagt, när filmen börjar då, då fångar den mig verkligen både med berättarrösten och den här historien som som sagt målas upp verkligen bokstavligt talat men också just det eh, illustrationerna, allt visuella det är mm. en riktigt härlig, magisk inledning tycker jag. Och man får den biten av historien som man behöver, mm. man får grunden till gudarna värvarna mm. Funkar jättebra, men det är väl också kanske den delen av filmen som är mest... Trogen sitt original. Ja, det, det tycker jag faktiskt. Mm. Ja, för sen så som sagt, sen tycker jag att det börjar bli, eh, jag vet inte vad jag kallar det för, lite mer kanske slarvigt eller slamsigt. Jag vet inte vad jag, ska, jag vill inte ta så himla negativa ord i munnen. Men det är som så svårt ändå för det blir en väldigt stor natt och dagskillnad tycker jag sen när det hela kommer igång egentligen. Det har väl mycket med handlingen att göra och det komiska som hela tiden ska utspelas också. Det är ju fort en många gånger väldigt komisk berättelse Speciellt i de första albumen Valhalla har ju en väldigt distinkt stil mm. Även om den förändras väldigt mycket under ja, tiden som den tecknas mm. De första tre albumen Särskiljer sig ganska mycket från resten Just därför att där håller de på att hitta sin stil mm. medan de därefter har Fått lite rutin förmodligen också under arbetet med filmen. Mm. Som gör att det rullar på mycket enklare. Problemet här är väl att figurerna inte riktigt överensstämmer med figurerna i album. Nej. Och jag misstänker att det beror till stor del därför att de har varit tvungna att anlita tecknare från andra studios. Ja, förmodligen, för det är ju ändå skillnad på att teckna animerat och att helt enkelt illustrera i en serietidning eller ett album. Mm. det är ganska många bildrutor i sekunden. <laughs> jo, det är det. Jag tycker att man ser vissa, jag vill säga Disney-inslag. Mm. För karaktärerna ser mer ut som Disney-karaktärer här än vad de ser ut som ja, Peter Madsens. Ja. Det är någon slags hybrid mellan de två. Och jag misstänker att det är en kompromiss. Ja, men det, jag tycker det står ut lite grann också när man ser just hur karaktärerna är designare typ i ansikten och eh, även eh, hur animationerna är gjorda och det som hände i början. Ja, jag, jag, jag kan också se lite grann av de här Disney-influenserna just från den tiden också, 80-talet. Mm. Vissa tendenser kan jag ändå se från Peter Madsens tecknade stil, speciellt just de här tidiga albumerna också bara för att jag tycker att det inte ser lika bra ut, för det är, det är en av de stora problemen jag har med filmen, det är just hur den ser ut Problemet här tror jag eftersom att vi, vi har ju båda pratat om att adaptera och att vi är medvetna om att en adaption är ju sällan smärtfri och man måste göra kompromisser och ändringar, mm. och att skifta lite på stilen är väl en av de här kompromisserna som var tvungna att göras för att det skulle överhuvudtaget fungera. Men där är ju någonting som har gått förlorats på vägen. Mm. Och jag tror inte det hade svidit lika mycket om det hade varit en helt annan studio med helt andra inblandade. Mm. Just det faktum att Peter Madsen själv är med är väl det som gör att man undrar men vänta nu här, det är ditt verk, hur, hur kan det ...sticka i ögonen... ...aj, mitt huvud jag ut... Uh, uh, ungefär så Med tanke på att han själv har varit involverad... ...så känns det konstigt att de ändå har gjort så stora sidospår... ...eller så annorlunda tolkningar av karaktärerna... Ja. ...jämfört med albumserien. Ja, Fast vi måste ju påpeka... ...det fanns bara tre album när den här filmen gjordes... Så att referera till senare albumet Ja, jo, men karaktärerna är så här och så där Ja, Jo, spelar ingen roll för dem. de fanns inte <laughs> Ja, det gäller att inte glömma bort När som sagt, filmen är producerad Och när albumet är tecknade För att jag trodde också till en början Innan jag hade sett filmen första gången Så fick jag som för mig att den gjordes mycket, mycket senare Än 86 mm. Eller rättare sagt så tror jag nog att jag bara trodde Att man hade hunnit publicera fler album innan dess för det är ju ändå sju år efter att eh, det första albumet släpptes. Men ändå hade man som sagt inte gjort fler än tre. Det stora problemet här är att de som har skrivit det här manuset mm. som ingår i teamet utav Peter Madsens skribenter och tecknare, mm. det är ju så tydligt att de är vana vid serieformatet. Ja, precis. Och bara för att ett manus som är text- funkar i ett medium- så betyder inte det att det funkar i det andra. Det blir kanske lite- lite om du använder- en seriedialog i en film. Mm, mm. Jag tycker ju att- handlingen eller berättelsen- den är som- den är väldigt trött till en början- i synnerhet. Jag tycker det mm. den blir tråkig för mig- och är rent- lite osammanhängande. Mm. Och scener som då ska vara- så här lite fina och mysiga- eller bara rent av roliga helt enkelt. De känns väldigt överflödiga för mig. Och jag tycker att man hade kunnat ersätta dem då med någonting mer meningsfullt som bidragit till historien istället. Och det är väl just det här med att det är en sak och på kanske fyra bildrutor göra någon kort litet komiskt inslag. Men att då försöka göra typ en tre minuter lång scen och det istället det blir alldeles för mycket. Jag för den här um, filmen känns ju mer som ett drama så att säga än en komedi. Ja. Och även om albumen har mycket allvar i sig och mm. behandlar tunga ämnen så är det ju en stor fokus på humor åtminstone i första halvan av ja. dem. De senare Albumen drar ju lite mer åt det tyngre hållet. Mm. Men det betyder ju inte att de har slutat att försöka ha lite skoj. Nej, absolut inte. Jag tycker bara att det, den tilltalas som en vuxnare publik bara albumen mm. överlag. Men i synnerhet de senare då. Mm. Och det här det känns mer som en ren barnfilm verkligen som är till från de allra minsta just under första halvan. För det är sån humor som jag har svårt för att skratta åt helt enkelt. Men även om den är fokuserad på en yngre publik så tycker jag att den är ju väldigt mörk och skriven med, med en dialog som egentligen känns som att det ska vara en äldre tittare. Mm. Så de får försöker slå åt båda hållen men, men de missar åt båda hållen <laughs> Ja precis Ja en del av scenerna är Väldigt härliga verkligen Just när Både när det blir så här lite mörkare När man väl är i Jättarnas land till exempel Men också när man Visar upp Den här regnbågsbron Bifrost till exempel Mm och den schackbräde för det är den delen också som är ett levande schackbräde jag tycker att då är det helt fantastiskt verkligen, då, då är det förtrollande och väldigt magiskt. Men det är väl också några av de scenerna där det faktiskt känns som att jo men vänta nu här, nu, nu känns det ju valhall på riktigt. Visst, precis, precis. <laughs> Alltså, hade de lyckats dra ut det så att åtminstone halva filmen hade varit så att man hade känt att åh, ja, men åtminstone hälften har fångat andan, och andra halvan är lite ut och ja. Kanske hade upplevt filmen bättre. Ja. Jag menar, jag tycker ändå att den har som sagt en hel del charm, och jag gillar att se att andra än de stora studiosen försöker. Och då får man någonstans acceptera att kvaliteten kanske inte hamnar på Disney-nivå. <laughs> Men man hoppas ju att den ska uppnå någonting med lite mer substans. Någonting med lite mer, törs jag säga, värde. Ja, ja jag skulle faktiskt också kunna sträcka mig till att använda det ordet ändå. Där man, man, man fångar som sagt inte riktigt det som finns i den skrivna formen så att säga. Mm. Och det är ju jättetråkigt för det finns så mycket att ta ifrån där. Så att jag mm. är inte helt säker på hur man kan åka snubbla på det här viset. Speciellt när det är en så kort film också. Vi pratar en timme och femton minuter här bara. Så mm. att jag tycker att då, då borde man ju verkligen kunna ta ur det här som är det bästa från från albumen. Det går ju inte att, att fylla ut en två timmars film om du inte verkligen proppar in en massa. Och här har man ju valt att inte göra det. Så jag tänkte att ja, men det här är verkligen inte en, en utfyllnadsfilm så därför borde det vara just det bästa av det bästa. Alltså med tanke på de historierna som man har valt både i album tidigare men också senare album efter att filmen var producerad så kan man ju ifrågasätta vad detta är den bästa handlingen att göra film på. Där finns ju betydligt mer, tycker jag, spännande historier. Ja, oh, ja. Och historier som kanske hade gjort att det blev lite mer dynamik och fart mm. på karaktärerna. Mm. Här blir det lite att filmen börjar inte riktigt på allvar förrän 30 minuter in. Precis. Även om jag tyckte att det var rätt smart att ha med den här inledningen från första albumet med att ähm, barnen blir Tors ja. och och de vars ögon vi ser den här nya världen genom ja. jag menar Asgård där då Valhall finns är ju en del av världen som inte är lätt att komma till Nej, så att säga den är ju inte till för människor och, och därför så är det ju spännande att vi har de här två barnen som mm. våra ögon mm. och öron inga problem med det, det kunde ha snabbats upp och gjort lite snyggare Men eh, nu har vi vad vi har ja. <laughs> Jag undrar i, i viss mån varför fortsätter man inte på samma handling som det albumet Ja, jag också Jag, jag saknar väldigt mycket från just Valhall 1 Både när det gäller just hela den här introduktionen När de kommer då till Asgård Och... Eh, Ser hur fantastiskt det är där, Jag menar det är ju ändå en mytologisk värld Som man bara pratar om som människa mm. Och verkligen Ser hur de Alltså de förundras ju verkligen över allting Och man får följa med dem ganska länge Från just deras perspektiv som sagt Hur, hur de ser mm. på den här nya världen Och det de får göra i den och sådär När man ändå nu ska sätta in dem i den här världen Och de ska vara någon slags vi Vi ska få se på det hela från deras ögon Då, då tyckte jag att man hade kunnat Lägga, lägga mycket mer krut på det bara Mm. Istället för att ha de här kanske lite utdragna, konstiga scenerna istället. För när de väl kommer fram till Asgård och man ser Valhall mm. så blir bilden svart. Ja. Och sen tonar det in igen och då ser man um, Thors fästning där de bor. Och då har det gått en fruktansvärd massa ja, tid. Ja, precis. Då är de helt <laughs> bara inne i sina sysslor i det huset. Både Chalve och Röskva. Då har precis som det här blivit vardag. Om man nu skulle göra en film, varför skrev man inte bara om det så att det var Tors barn för att liksom... <laughs> Exakt. Eller som, som vi är skämtsamt kan säga, tajta upp det. Ja, anpassa det efter formatet. För ska man ändå göra sådana liksom, ändringar där man hoppar kors och tvärs, då mm. blir man bara förvirrad. Ja, hur, hur lång tid är det som har gått? Ja, det var kanske som kul alltihopa. Vi ska presenteras för en helt ny spännande värld och det första vi får se det är att de städar... <laughs> att ta hand om barn. <laughs> Precis. <laughs> ja, nej, så där har, man, där har man ju extra mycket att hämta. Om det är nu så att man inte är van vid valhalsen tidigare. Eller man har ingen erfarenhet av det. Att läsa det första albumet. Både för att få en bättre eh, introduktion. Bara till världen. Till a Score och till Valhall också. Men där är vi ju vid det problemet vi pratar om. I eh, både adaptioner och till Going Poston. Mm. När man helt plötsligt behöver en bok för att titta på filmen. Precis. Så har ju filmen misslyckats. <laughs> ja, Ganska mycket verkligen. Sen är det ju dessutom, man, man får ut extra mycket av att läsa Valhall 1 bara därför att det fattas ju mer än bara en introduktion. För där finns det ju en hel historia också. Och en väldigt rolig och spännande tycker jag. Och intressant. Så Så jag är som lite besviken över att man plockar bort hela den här biten som det som just Valhall 1 egentligen handlar om så att säga. Mm. Sen kör man ju då istället på på den här jättepojken Quark istället. Även om jag egentligen inte har någonting emot historien i sig. Så är det ju en trög start på någonting som egentligen ska vara väldigt fartfyllt och spännande. Mm. Jättepojken Quark är ju inte engagerande på det sättet. Och jag kan ju avslöja i förväg att det är ju vad det är det albumet har för problem också. Att mm. det är väldigt trögstartat. Det är ju de enda albumen som faktiskt har någon form av fortsättning på varandra. Att det är en direkt fortsättning. Att man, man läser fyran och sen läser man femman för att den tar vidare och fyran slutar. Mm. Och det är ju den här anledningen. Och börjar du läsa fem direkt så är det många frågor? Det är väldigt jag. många, för det har jag, har jag som gjort någon gång. Och det blir bara konstigt. Man behöver som läsa sig fyran. Mm. Nej, det är synd, som sagt. Det är lite tröttsamt där i början. Den är lite småtråkig, jag tycker det är lite osammanhängande. Och det börjar bli som bra först mot slutet av filmen, egentligen. Mm. Jag gillar när de ger sig av och ska börja resa till um, utgårdsloke. Då börjar vi ju faktiskt att få se det fantastiska Ja. Man har ju både fått se en del av Midgård, det vill säga där människorna bor i och med inledningen. Mm. Där Chalvo och Röskva är med sina föräldrar. Och sen har vi sett en del av Asgård när de är och arbetar. Och även om de var trevliga att se så var det ju fortfarande liksom inget speciellt. Det var inget som särskilde Asgårds skog från Midgårds. Mm. Så det är ju nu när de istället börjar resa till Utgård. Som världen börjar bli spännande. Mm. Jo. <laughs> där tar ju både stilen en helt annan inriktning. Mm. Berättandet tar en helt annan inriktning. Mm. Dialogen tar en helt annan inriktning. Filmen börjar Ja, precis. <laughs> Någonstans där 30-40 minuter in ungefär. Det är då det händer grejer. Och jag tycker ju att det är en väldigt spännande miljö hos den här utgårdslogen. Mm. Som är någon slags godsägare. I jättevärlden. Och är jättesjälv naturligtvis. Och på hans gård är alla resenärer välkomna att stanna och, och äta och dricka. Och därför är det ju en hel del speciella typer där. Mm. Jo, det finns gott om inte bara jättar utan rent monster. <laughs> Jag önskar att de hade påpekat något i stil med att hos utgårdar är alla välkomna. Även de mörka varelserna i de mörka hörnen mm. av utgård. Jo, man får ju se några väldigt märkliga kreaturhålor där som får mig att tänka på typ monster från Monsters Inc eller någonting. Det är nökt och hårigt och långt och spikigt ja. och tjockt och brett. Och... tusentals tänder som sitter och syr i munnen. Och, ja. Det är inte riktigt jättigt så sådär. Inte vad jag tänker på när jag tänker på jättar. Mm. Även om det där är ett par sådana. Ja, gott om dem stora, fula och dumma. <laughs> Men det är väl här också det är extra tydligt att eh, animatörerna har, har flippat loss mm. fullständigt och haft mycket frihets. För här är mycket som, som senare kommer att skilja sig när eh, Peter Madsens team gör det själva. Ja. Inte nödvändigtvis dåligt men som sagt var det står ut lite på ett sätt som jag inte vet riktigt vad jag ska tycka om. Sen är ju de prövningarna de får göra hos uh, Utgårda Loke mycket roligare än att uh, de diskuterar <laughs> Barnuppfostran och städning <laughs> Ja, precis. Ja, det är därför också som filmen kommer igång, därför att äventyret kommer igång. Det är inte så där mm. är livet roligt, och som roligt att se hur Chalve och Röskva får vara barnvakt och åt tor åt och Siv och deras riktiga barn så att säga. För de har ju två stycken småttingar där hemma. Mm. Eller när de håller på att städa i köket och det ska Diska, sofia och, och allt möjligt sånt där. Men nu kommer ju äventyret igång på riktigt. Det behövs, som sagt, mm. återigen. I valhall 1 så är det bara en mer intressant inledning. För där, där får man ju också se hur de typ bär runt på kläder och lär sig hitta i Torsfort och så vidare. Men det är bara så mycket mer intressant gjort där. För, för äventyret kommer ju igång även i valhall 1 så småningom. Mm. Men det görs lika, vad ska jag kalla det för? Det görs mycket smidigare. Ja, kanske. tack, precis. Det är inte lika plötsligt, utan övergången är mycket bättre. Där finns ju ett par mysterier i den här prövningsbiten också mm. som är mycket subtilare när de tecknar om handlingen till ett serialbum. Mm. Jag tycker den är lite plump här där de nästan skriver på näsan att Det är så här vi fuskar Ja, precis mm. <laughs> Jo, det tycker jag också Det är som att det blir mer spännande också i albumen Av den anledningen, för att de inte bara kastar det i ansiktet på en Men vi kanske ska titta på de olika karaktärerna Som är prominenta här Mm, de som vi har pratat en hel del om nu Vi, vi börjar väl helt enkelt med barnen Ja, Chalve Ja, Chalve, ja Vars röst görs av Marie Ingerslev i den danska utgåvan och Peter Sell i den svenska. Mm. Pojken som vill vara man. Ja, han drömmer ju, som många ungdomar gör, om att få bli eh, stor och stark. Mm. Och få äventyr. Precis det som det finns gott om där i Jaskård. Slåss mm. mot jättar och så vidare. Och han har ju en oerhört beundran för tor. Ja, visst. Även om han ibland känner sig lite osidosatt, så att säga. <laughs> Ja, speciellt i början då när han som sagt, han, han drömmer ju ändå om just de här äventyren och tycker att wow, jag ska följa med åskguden tor, Det blir ju urhäftigt. Och så ser han blir han istället satt och göra egentligen samma sysslor som han har haft på gården. Eh, för, för, för, filmen inleds ju också med hur han står och hugger ved. Och det är ju det första man får se där vid den här uttoningen när man väl kommer till, till Tors fort. Att då står han ju ändå och hugger ved. Där är väl en viss besvikelse för det, även om mm. han försöker... Um... Drömma sig bort. Jo, döljer det där att han egentligen bara fortfarande egentligen är någon slags vanlig pojke och försöker istället och dra sitt svärd som är en pinne och småfäkta och låtsas att ja men Thor kommer att ta med mig på jättajakt så småningom och sådär. Ja, men um, han är ju faktiskt väldigt viktig för handlingen så att säga. Oh ja. Han kommer ju att ha en betydande roll mot slutet. Mm. Och hans tro på Thor och hans tillit och även kärlek till ja. Thor blir ju väldigt, väldigt, väldigt relevant. Mm. Mm. Och det tycker jag att de ändå överlag lyckas att gestalta här i, i filmen. Där syns att han, han står i gränslandet att vara pojke och att börja bli man. Mm. Och han känner dragningen till att vara tjurig när han inte får som han vill. Mm. Men också att han börjar känna ansvaret att göra vad som måste göras och vad som ska göras och vad som är rätt att göra. Mm. Och slits mellan dem. Och det tycker jag att det finns ändå där. Alltså, det, är, det är inte jättetydligt. Det är inte skrivet på näsan. Men det finns där. Som sagt jag tror att det kanske framstår lite finare. Eller bättre i, i albumen. Men då, då är det just det här också. Med att där är det bara ser så många serierutor. Och fyller man upp så många serierutor. När man gör en serieruta per sida. Eller någonting där. Mm. Där, man, där man ser att Chalve verkligen. Som sagt har stor tillit för och tro på Thor då räcker ju det för att det verkligen ska rättas fast i ens minne och att man ska känna att ja, men den här killen han, som sagt, han ser verkligen upp till den här ljuden mm. det, Där märker man det ju mycket i formuleringarna ja. här, här märker man det också i kroppsspråk och att han mm -hmm. att han försöker vara den som tar kommandot åtminstone över mm. honom och hans syster ja. Ja. <laughs> och, och försöker vara den vuxne men han är inte riktigt där än men som sagt av karaktärerna i den här filmen så är ju Chalve den som är um, kanske bäst representerad. Ja. Mest genomarbetad. Och det är inte så konstigt därför han är viktig mm. för handlingens skull. Han är ju extra mycket huvudperson. Och även om Röskva, hans syster också, är väldigt viktig så faller hon ändå lite bakom därför att, som sagt, Chalve kommer att spela en väldigt stor roll senare i, i filmen. Mm. Och då ser man som inte till Röskva egentligen överhuvudtaget. Hon är där, men hon, hon syns inte så att säga. Röskva, om vi nu vi glider in på henne där. Överlag så är ju hon eh, inte den som man, man ser i filmen. Hon görs av Laura Bro. Och eh, i den svenska översättningen, då så är det Curys sjöman mm. som är hennes röst. Och jag skulle vilja säga att av Curie. Som spelare och Peter som spelare Så gör ju Peter ett bättre jobb. Alltså man märker att där är väl vilja. Mm. Jag vill. Men jag skådespelar inte riktigt. Nej, kan inte förmedla någonting. Det känns lite, inte plumpt kanske, men det känns lite fyrkantigt. mm. mm. Det är, jag sitter och läser min replik Jag just det, nu ska jag låta förskräckt Jag sitter och läser min replik Alltså hon, hon försöker ju, men det, det räcker på lång väg inte fram. Mm. Nej, det går väldigt, väldigt mycket upp och ner just det här med den svenska rolllistan tycker jag överlag. Du valde att titta helt på den danska om jag förstod det rätt. Ja, för första gången jag såg filmen, då såg jag den på svenska för ett par år sedan. Men den här gången så valde jag istället att byta till och få dansspråk. För jag, jag, jag kände att det kanske skulle bli en liten fräschare upplevelse om man då hade ändå... Just grundrösterna Eller originalrösterna Jag brukar tänka så överlag när jag ser film jag, jag såg den med svenskt tal Men valde att byta till danska Och hoppa och titta på Vissa nyckelsekvenser Eller vilka nyckelscener mm. Så jag fick lite smak För den, den danska dubbningen och överlag så är den ju mycket, mycket bättre. <laughs> ja, Men Men de, de danska skådespelarna överlag känns ju som att vi tar ju det här på allvar. Ja. Det är kanske inte suveränt, men vi tar det på allvar åtminstone. De svenska känns tyvärr överlag som att de har eh, dragit in ett par stycken från gatan och att kan du läsa upp det här? <laughs> ja. Det finns ju undantag och vi kommer till det. Men... Jo, precis. Eh, men rask, vänlig, omtänksam, liten flicka. Väldigt alltså, moderlig för ändå vara så ung. Ja, visst. Hon står ju också i det här gränslandet mellan att vara flicka och vara kvinna. Ja. Och även om hennes roll både nu i filmen men även i albumen är väldigt återhållsam. Hon får ju egentligen inte en, en större roll och en mer betydande roll för hans i princip i slutet mm, mm. vilket jag tycker är synd för att hon kunde varit något mycket mer, hon kunde bidragit med så mycket mer men man har valt att göra så jag vet inte riktigt varför men för all del bra karaktär mm. bra skriven kunde få varit med mer i filmen lite för mycket i bakgrunden och inte jättebra karakteriserad med spelerit. Nej, ja, jag får hålla mening. Vi hoppar vidare till Tor. Ja, här kommer han, oss själv. <laughs> med dunder och brak. <laughs> ja. <laughs> Av Dick Kajse på danska, hur jag nu uttalade det. Och så sedan har vi då Ernst Günther Som är den svenska motsvarigheten Funkar? Ja, tycker jag Han låter som, som Tor är Brysk, har kort stubbin, är Lite skrävlig, mm. pratar högt <laughs> Nej, Han tar ju gärna till sin hammare mjöner Mycket hellre än att tala, helt enkelt. Mm. Han vill ju slåss. Ja, ja visst. Så fort, liksom ej tänka, gör ont. Slåss. <laughs> kan jag tåla? Mm. Ja, jag, ja. Jag, jag tycker att Thor som karaktär är väldigt charmig. Det tycker jag också, väldigt mycket. Mer charmig i, i albumen. Naturligtvis. Allting är bättre ja. i albumen. <laughs> ja, det är ju det. Det är för att de allting tar ju mer plats, tycker jag, i albumen på ett bra sätt. Han må bara brysk och ha en kort stubin, som sagt, och han han orsakar gärna lite ored omkring sig när han, när han så att säga, lackar ur. Men... Jag tycker att han funkar bra även i filmen. Ja. Helt okej. Okay. Inget i ögonfallande bra eller dåligt. Bara funkar. Vad däremot funkar riktigt bra, det är Loke. Ja, på alla plan. Dels har vi då Preben Kristensen som gör den danska rösten. Men oj, vem har vi som gör den svenska om inte Ernst Hugo Gärdegård? En stor favorit. Ja, oj oj oj. Alltså, då blir det ju ett jättelyft verkligen. Jag tyckte det var ett, bara när jag såg den danska versionen också. Just när Loke och Thor kommer till den här gården och öppnar dörren till det här lilla huset där familjen bor. Då sticker ju Loke in sitt huvud först. Och särskilt när man då hör att det är Ernst Hugo som hälsar. Mm. <laughs> så blir det ju fantastiskt det är, Lokes i, i sig är ju fantastisk, Men det blir ännu mer fantastiskt med artugo. Mm. Oh, ja. Den danska varianten Kör mer en stil av att Han är den vältalige Silvertungen mm. Nästan förförisk mm. Och faktum är att Det är ju vad Lokes ska, ska vara han, han är ju ränkornas mästare Och ska få folk Att övertalas Eller ja. Gå över på hans sida... Så att säga... Och då, då ska det ju gärna vara en, en person... Som liksom... Känns väldigt övertalande... Ja. Där vet jag ju inte om Ernst Hugo... Egentligen är rätt... <laughs> men han gör den... På sitt eget sätt... Han tar ja. rollen och han gör den till sin... <laughs> jo men Ernst Hugo... Han, han är ju en skådespelare... Av de strängverken Just att berätta saker... Det kan han ju verkligen. Han har ju inlevelse i det han säger. Mm. Så honom lyssnar gärna på. Jag har ju fantastiska minnen av Kallo chokladfabriken. Ja, visst. I Ernst Hugo Järregårds tappning. Ja, oj, oj, oj. Ja, han har ett väldigt säreget berättande och han kan gå mm. väldigt upp och väldigt ner. Mm. Och även om han har väldigt räckvidd så låter det ändå som honom. Så att... Det är svårt att förklara, Ernst Hugo måste upplevas. Ja, man ska höra Ernst Hugo för att förstå Ernst Hugo. Loki som karaktär, hur han är gjord i filmen känns väldigt bra. Och även då hur han blir porträtterad av de här skådespelarna. Både den danska då, Preven Kristensen, men också Ernst Hugo i Han är ju en stor del av det som räddar den här filmen. Ja. Både karaktären i sig, men också då skuddespeleriet. Mm. Och det, det får vi ju verkligen vara glada för. För om de hade trasat under Loki så hade jag blivit ledsen på riktigt, verkligen. Och i släpptåg med Loki så har vi ju ytterligare en karaktär som vi får ta upp, som ändå är en betydande roll för själva historien. Och det är ju Quark. Det här är jättevarnet. Som inte direkt säger någonting. Nej, han har väl sina små konstiga läten bara. Ja, han gör ljud och de ljuden skulle kunna komma från vem som helst så jag skulle kunna göra dem hur lätt som helst. Så att um, han, han är ju en. en inte en ljudlös, men, men definitivt stum karaktär. Ja, visst. Han visar ju mycket av vad han tycker och tänker med minor och Gester och. Um... Sin mun som man biter folk med. Ja. Karaktären Kvark tycker jag faktiskt är ganska, ganska skön. Mm. För han är till synes okrossbar <laughs> han, äh, han får smisk utav Thor för att han, han ställer till ofog och tittar liksom bak på sig själv och då ser man att det ryker från skatten där han har fått ett par smällar och han bara liksom ja visst, han är som helt obrydd av det och jag menar Thor ska nog ha en del starka nävar så att, och det ser man ju verkligen också just i och att som att ryker verkligen <laughs> ja han är ju en riktig karaktär verkligen, Ja. Eh, han... Han är ju ett enormt busfrö och jag kan irritera mig en del på hans sätt att handla och agera. Mm. Men det är också det som gör honom lite så här halvskön. Alltså jag, jag brukar tänka så här, både när jag har sett filmen men även när jag läser albumet, att han är ju någon slags destillering av jättementaliteten. Ja. Han liksom mm. drumlar runt och gör vad han vill, när han vill, hur han vill. Och det är ju genom interaktionen med nu främst Chalvo och Röskva som han, han börjar att bli lite mer vågar jag säga, mänsklig. <laughs> man förstår att det finns gränser och att man inte kan göra vad som helst och, och så vidare. Hans karaktärsutveckling är ju beroende av dem. Mm. Och det är ju väldigt subtilt och fint i albumet. Mm. Tycker man ändå kan se det till viss del i filmen kunde varit bättre, men jag tycker ändå att Kvark är skön. Alltså. Mm. Karaktären är skön. Mm. Där är en, en sekvens i den här filmen där som är helt ljudlös. Alltså de säger ingenting. Utan allting gestaltas med ljudeffekter och musik. Även vad de då tänker och vad de tekniskt sett säger. Och jag vet att vi har lite olika inställningar till den här sekvensen. Jag är kanske inte... Riktigt lika lätt när det kommer till den sekvensen. Jag tycker det är kul att de har testat att göra någonting annorlunda. Att de på sätt och vis visar någonting som utspelar sig under längre tid än vad vi faktiskt ser. Och att istället för att ha en uppsplittrad dialog så gestaltas de med musik istället. Och där är ju en del komik och där är en del liksom slapstick- Även lite drama och lite Karaktärsutveckling Kanske inte jättesnyggt Genomfört Men jag ger dem ju helt klart ett högt betyg För att de överhuvudtaget försökte mm. Men här tycker jag att man ändå lär känna Kvark mycket mer som sagt, genom musiken och vad han får göra. Mm. Så sekvensen är viktig för honom. Ja, jo, men det får man ju säga, och hans utveckling. Mm. Där är det ju också ändå. Man, man, man ser ju ganska tydligt där, tycker jag, att Röskva håller ju ändå av honom en hel del. Mm. Och det är ju genom Röskva som Quark verkligen utvecklas. Mm. Så det är ju där hon har sin roll i filmen, verkligen. Och i historien överlag, även i albumen. Mm. Även om hon, som sagt tyvärr hamnar lite i skymundarna ändå. Men... Alldeles för mycket. Mm. Men eh, vi kan bara konstatera det. Vi kan inte göra mycket åt det. <laughs> <laughs> vi kan önska att det kunde komma en till film. För jag skulle jätte, jättegärna sett fler filmer ändå. Varför inte en, en liten tv-serie eller en miniserie? Ja, precis. Det borde inte vara så himla direkt svårt att göra. Och det borde finnas ett intresse för det tycker jag bara. Kunde man göra det snyggare och bättre överlag? Och det finns många bra historier att ta ifrån- jag skulle faktiskt vilja ta upp en karaktär till. Ja. Och det är Utgårds Loke. Ja. Han är ju motståndaren i den här filmen. Den som utmanar och har en hel del fuffens för sig. Det är ju också han som Loke har slagit vad med. Och det är ju ganska uppenbart både i filmen men också i albumen att han har, um, har planer om vad han gör. Han gör inte det bara för att, haha, du är så stor i truten du, kan du göra det här? Nej, Nej han... visst. Han har andra motiv så att säga. Mm. En sådan liksom Nästan gudfader karaktär <laughs> ja. Skulle vi göra Ett misstag och inte nämna För jag tycker att han är, han är jätteskön Jo där har vi en Jättebra jätte Helt enkelt där ja, Jag tycker jättemycket om honom också Funkar i filmen. Jag skulle till och med visa att han är nästan lika bra som Loke. Men bara mm. nästan. Han är ju lite åt det här hållet. Som sagt, han har hans planer För det gör ju Loke väldigt mycket också som är den där sluga karaktären. Nils Bank-Mikkelsen och eh, Gunnar Ölund gör bra porträtteringar här. En skum typ. Mm. Man vill helst vara på hans goda sida. Ja, väldigt mycket. <laughs> Då kanske vi ska ta och summera våra tankar om den här filmen. Ja... Jag går väl först ut med, med min såg, eller jag får säga. Så jag lär inte, men nära på ändå. Det börjar ju så bra. Det ser pumpigt ut, det låter pumpigt. Men tyvärr, när handlingen kommer igång så tycker jag att den är väldigt trött. Det är lite småtråkigt, det är osammanhängande historia. Och när filmen väl kommer igång, då är den egentligen slut. Vilket väl får ses som någonting bra ändå. För jag tycker även slutet... Är väldigt bra. Det låter bra och det ser bra ut. De typ fyra, fem sista sekunderna. När ingen säger någonting alls. Då får jag tillbaka den här fina känslan. <laughs> när det bara är pampig musik. Och det är vackra miljöer. Mm. Ja, vi får ju säga det. att um, Det märks ju att miljöerna. Genom hela filmen. Har tecknats väldigt bra. Ja, det är där det lyser igenom. Väldigt härliga miljöer. Många gånger. Och bra detaljer i dem. Det är ju där som Peter Madsen och hans gäng mest syns. Mm. De är kanske lite, lite grövre än vad exempelvis Disneys bakgrunder är. Men här, det, det är vackert, det är stilfullt. Men det är också det som håller bäst. Den svenska dubbningen... Jag brukar säga svensk dubbning har oförtjänt dåligt rykte. Mm. Det är orättvist att jämföra med bolag som har betydligt mycket mer pengar. Och ha fler skådespelare att välja på, etc, mm. etcetera. Den här lever upp till det dåliga ryktet. Ja, det är som att vi inte har någon som riktigt är duktig på att helt enkelt göra röster, porträttera mm. karaktärer bara med röst. Där är ljus glimtar, mm. särskilt en stor. Yeah. <laughs> Men överlag tyvärr väldigt platt. Ja, Jag hade nästan rekommenderat om man ska se den här, att, att se den med den danska dubben mm. och text. Mm. Den har mer inlevelse. Ja, det kan jag ju verkligen göra nu efter att ha sett den danska. För det blev lite bättre där åtminstone. Men eh, tyvärr historien, som sagt, Valhall 1, jättebra album. Eh, Valhall 4 och 5 är helt okej okay album. Men filmen överlag sjunker som... Ganska mycket nedanför de linjerna. Det känns som en oerfaren produktion. Mm. Det märks att det är en studios första steg- att försöka åstadkomma någonting stort. Mm. Kanske skulle de ha varit lite mindre ambitiösa i början- och kanske gjort ett par valhalla kortfilmer. Ja, visst. För, för hade det här varit en kartfilm, alltså stilen och stuket- då hade jag gett en toppbetyg. Då hade det varit... Det första för en ny studio. Mm. Mm. Då, då hade man förbisett eventuella små tabbar. Eller att dialogen var lite liksom, stel eller mm. felskriven. Och därför att jo, men den här studien håller på att prova vad som låter bäst. Och sen dra igång med en film. Jag tror det hade funkat bättre. Men nej, vi börjar direkt med en film. <laughs> ja, och se var det ser ja. som sagt. Jag skulle ju inte säga att man ska undvika den här. Verkligen inte. Jag tycker ändå att den har en del charm och en del scener som är värda att se just därför att där är Valhall-andan som starkast. Mm. Men jag förstår att... Um... Då får man ha ett väldigt intresse för serien och vill, vill se den för att man älskar albumen och vill veta hur det blev. Ja, precis. Jag har svårt att se barn överlag idag. Liksom, oh, jag vill se den här. Den verkar spännande. <laughs> Nej, visst. Inte utan någon slags koppling eh, till albumen i så fall. Mm. För oss är det ju ändå ett kärt minne och det är ju därför man har sett den. Men annars så kan man typ se fem minuter, spola 30 minuter och se resten. Mm. Och så kanske man får ändå en ganska bra upplevelse. <laughs> den har inte befläckat eh, Valhall för dig alldeles för mycket. Nej, det har den ju. Det, det kan den ändå omöjligt göra. Jag är bara djupt besviken liksom att man inte lyckades föra över det till, till en animerad produktion. Men eh, valalböckerna är och förblir bland mina stora favoriter. Mm. Där kommer de aldrig att försvinna ifrån. Vad de än lyckas hitta på <hitta> i övrigt. Och på tal om albumen. Vad säger du om att eh, lista våra fem favoritalbum? Det tycker jag verkligen. För om det är någonting som jag ändå vill med den här filmrecensionen så är det just att få uppmärksamma alla om Valhall. Ifall man inte själv var med på 80-talet och läste de här. Mm. Eller att man har sett dem i efterhand. För som sagt, det sträcker sig ändå från ända till 2010. Så att det är bara tre år sedan det sista albumet gavs ut, nummer 15. Och har man inte varit här, då tycker jag man ska besöka Mm. den världen. Absolut. Någon gång ska man mm. um, ge sig in i Asgård och möta gudarna. <laughs> absolut. Absolut. <laughs> Oavsett liksom intresse för den här mytologiska världen, som jag kan tycka är väldigt intressant, men, men jag tycker absolut att man ska läsa dem. Så vi satt oss och debatterade, argumenterade och var <laughs> I allmänhet ovänner, nej det var vi inte. Men, men vi hade en diskussion om vilka vi vill ha på vår topp fem Eskapisterna rekommenderarlista. Mm. Och där har vi fem album som vi tycker att, ska du börja titta på Valhall, ta de här. Mm. Här har ni gräddan på grädden. På femte plats så har vi Valhall nummer ett, Vargen är lös, eller som den heter numera Ulven är lös. Och det är på en enkel gård så bor barnen Chalve och Röskva tillsammans med sina föräldrar och en storm kväll får gården oväntat nattbesök när och stannar till för att söka härberge. Och som i filmen så bjuder Tor på mat genom att slakta sin ena get men Chalve knäcker rätt utav benen så när geten återupplivas så är Tor inte jätteglad och som straff får Chalve tjäna Tor som tjänare helt enkelt. Och de återvänder till Asgård, där Röskva har smitit med på vagnen och har följt med. Men allt är inte som det borde vara hemma i Asgård. Folk har panik och springer yra fram och tillbaka. För det visar sig att finrisulven har sluppit lös än en gång. Mm. Där har ni. Bara hugg in. Börja där. Mm. <laughs> Även om vi har den här på femte plats så det här är ju ändå det första albumet den introducerar en för för Asgård och för gudarna och för de personer som, som man verkligen följer så plus att det som sagt är en väldigt intressant historia det här med Fenris -Ulben. Ja alltså vi, vi stiftar ju bekantskap med de flesta av gudarna här även om de bara nämns i förbifarten så det är en mm. Det är en bra inkörsport, naturligtvis det är första albumet. <laughs> du får en bra insikt i alla karaktärer, du får en bra insikt i de grundläggande relationerna och världen. Mm. Plus att Röskå faktiskt har en eh, större plats här ja. än vad hon annars har. Ja, jätte. Mycket större, verkligen. Och hon är ju som sagt en bra och trevlig karaktär- så att hon förtjänar det här utrymmet- som hon faktiskt får i allmömet istället. Mm, definitivt. På fjärde plats då- så har vi Valhall nummer tre. Ordens vad. Där de fallna hjältarna som kommer till Valhall- efter döden inte längre är- vad de brukade vara. Tycker åtminstone Oden som beskyller- valkyriorna för den här bristen på kvalitet- och menar att han skulle själv- Enkelt kunna hitta tre stora krigare på egen hand att ha med sig till Valhalla. Han får dock snart ångra sitt vad, särskilt då det står klart att han inte får använda sig av några övernaturliga sätt för att leta reda på de här krigarna som han nu ska söka efter. Istället tvingas då Oden vandra runt Midgård till Fots- och i hans frånvaro passar samtidigt hans två bröder på att ta makten över Valhall och ställa till en hel del huvudbry för de andra gudarna. Det här är ett intressant album för det är mer än egentligen karaktärstudie på Oden. Mm. Och Oden är ju naturligtvis en intressant karaktär. Ja visst. Även om han porträtteras mycket mer oseriös senare. Att han, han framstår mer som en lite av en gris och lite av en tölp. Ja. här ser vi ju orden när han är som mest i sitt esse mm. och det är intressant just därför att man får veta väldigt mycket om honom och om hans mm. förflutna och att han har bröder som i den här tolkningen åtminstone inte är lika klipska som han är nej <laughs> <laughs> oj oj oj uh jag stollar de är men det är roligt mm. tycker jag. Och just det här att, att de andra gudarna Står um, och kan inte göra någonting Nej. Och Oden är ju, är ju Väldigt tjurig och vill inte Erkänna att han hade fel Nej utan han ska ju Han ska ju hitta de här krigarna så är det bara Om det så ska ta ni vet <laughs> Det är ett jättebra album jag tycker om Den komik som finns i den mm. På plats nummer tre har vi Valhall nummer tretton Balladen om Balder Guden Höder som är bror till Balder är blind och därför lite mer utsatt än någon av de andra gudarna är. Han avundas också sin bror Balder som inte bara är väldigt omtyckt av de andra gudarna utan är både stilig och attraktiv. Men under lång tid har Höder låtit detta bero som en del av hur tillvaron bara är. Men på senare tid har påfrestningen varit allt för stor. Att Frigg, deras moder och gudarnas drottning fått en föraning att Baldur är i fara och därför försöker göra honom odödlig, gör bara saken värre. Och här hoppar vi plötsligt en massa. Långt fram! <laughs> ja, visst. som sagt Det finns bara 15 album och det här är det trettonde. Mm. Men eh, i det här fallet så är det ju ändå inte nödvändigtvis som sagt att, eh, att det skulle vara bättre förr. Utan det händer ju väldigt, väldigt mycket i albumen från det första till det sista. Mm. Just med berättelsemässigt och även tecknarmässigt. Höder som karaktär har ju varit mycket i bakgrunden. Han har ju sönts ja. till. Han har ju ibland varit den som äm, får ta emot gliringarna. Extremt mycket. Många stolar har dragits undan för honom och, och liknande. Och för all del det funkar. Men äh, det, det är härligt att han äm, fick en, en huvudroll. Ja, verkligen. Han säger från lite grann. Mm så att säga, och faktiskt reflekterar över sin som situation för man kan ju lätt tolka honom som bara, nu är du både gnällig och barnslig, liksom mm. spela handen du har blivit tilldelad och var glad mm. med det men som sagt var, han har varit utsatt för det här väldigt länge och nu är det ju dessutom vissa kärleksintressen som också blandas in och då blir det ju inte bara jobbigt utan pinsamt för honom också Ja. Så det är ju det är inte konstigt att han drivs till um, en viss aggression, kan vi säga. Nej. Nej, visst. Att det kommer till sin spets. Inte lika mycket fokus på komik här. Den Nej. finns. Oh, ja, mm. Det finns naturligtvis, men uh, det är mycket mer ett personporträtt på, på främst hörde, men även Balder. Mm. Ja, väldigt intressant, verkligen. Jag tycker mycket mm. om Balader och Balder. Det som en liten på ett sätt mörkare historia. så Lite mer allvar. På andra platsen då har vi valhall nummer 10, Gudarnas gåvor. Och det utspelar sig då under en kväll där Thor, Siv och Loke sitter och äter kvällsvar med barnen ute i det fria. Och så kommer plötsligt Sivs guldhår på tal- och det här det visar sig vara en historia som inte bara handlar om hur hon och Thor en gång träffades utan även om hur Thor fick sin hammare Mjölner samt hur Loke var riktigt nära att förlora huvudet i ett väldigt dumt vad. Ja, detta här är en personlig favorit. Mm. Jag gillar det här albumet skarpt. Därför att det inte bara är en historia som då utspelar sig egentligen många, många, många år tidigare så att säga. Mm. Utan just på sättet som det är återberättat Jo det är, det är det som är den stora fina skärmen med det här Jag tycker om när man går tillbaka i tiden Och försöker lägga lite på bakgrundshistorier Och så samtidigt att det är återberättat som att Det egentligen är de som sitter där som liksom i skymningen och berättar den här historien. Och, och att det på olika sätt blandas in, så att säga. Mm. Lok sköter det huvudsakliga historieberättandet eftersom att det är och många perspektiv hans historia. Men att både Tor och Siv fäller in kommentarer att ja men du, fullt så var det ju inte riktigt, eller... Vänta nu här, innan det hände, hände faktiskt det här. och Väldigt interaktiv berättelse mellan de olika karaktärerna. Spännande historia också. Och det är kul att se hur då många av karaktärerna träffades. Hur de mm. var. Och just var kommer Mjölnö ifrån? Och hur fick ja. Thor den? Ja. Jag tycker det är det som är den stora behållningen i historien som sagt. Det är just att man får den här där, trevliga bakgrundshistorien. Verkligen uppmålad för sig. Mm. Så att det inte bara är någon kommentar Någon pratbubbla som Bara som allra hastigast nämns Som det kan vara lite ibland i de andra albumen Så eh, Riktigt riktigt kul att, att läsa om, det tycker jag Jag är ju en sån som egentligen tycker Att det är um, farligt När man gör så kallade prequels mm. Det vill säga historier Som utspelar sig innan den historien Som man är van vid att höra Ja, någon föregångare av något slag sådär. Ja det bästa exemplet att nämna varför där är väl um, Star Wars. Ja, precis. Men här löser de det så snyggt att um, det inte är så att vi är på plats just då utan vi återupplever det genom någon som berättar. Och då är det inte konstigt att det inte är helt hundra procent sanningen. Jag menar... Um, vi vet ju alla att Loken är glad för att överdriva eller ändra. Mm, mm, mm. Så att det känns bra i sammanhanget. Vi är fortfarande i nutid. Det återberättas och han blir faktiskt rättad. Och man får se samma scen ett par gånger fast då ur um, olika perspektiv. Mm, mm. Det är jättebra. Och så har vi då vår första plats. Valhall nummer sju. Tor och Midgårdsormen. Eller, numera, ormen i djupet. Det uppstår en dispyt i Valhall om vilken gud som är den starkaste och mäktigaste. Oskguden Thor eller krigsguden Tyr. Till Tyrs fördel står bragden att han fjättrade Fenrisulven. I sin tur påstår Thor att han fångat midgårdsormen. Men att den slet sig. Något som ingen tycker räknas till hans fördel. Så Thor beslutar sig för att återigen försöka fånga midgårdsormen. Och därför bevisa att han är den mäktigaste och starkaste av alla gudar. Ja det här. Nu, nu kan vi börja prata äventyr verkligen. <laughs> Gisses alltså vad jag tyckte mycket om den här. Både som barn men än idag också. Mm, verkligen. Jag gillar den här skarpt. Plus att det finns lite... Så här, hemligheter som kommer upp och lite karaktärsutveckling Och sånt oh ja, En hel del <laughs> Vi satt och diskuterade Att vi ville ha någonting På listan med Tor Som äventyrare Och kom överens med att ja men den här Den här är nog den bästa Av många anledningar Ja verkligen, ja, den, har, den har en speciell plats Man ser ju bara på omslaget När man kollar på det här albumet, Ser hur häftigt som helst Ja <laughs> Ja, verkligen. Ja, det är en mysrys. Ja, det är precis vad det är. Det är mysrys. Det är ju inte bara en historia om att gå ut och äventyra och, och då fånga monster. Det finns ju även många små historier och vi, vi får lära känna saker om gudar som vi inte riktigt hade en aning om. Mm. Mm. Och hur detta har färgat dem och hur mm. de först agerar på ett sätt, men senare kommer till insikt om att Ja, men jag har faktiskt fel. Mm. Det är inte bara då humor, vilket där är mycket. Det är inte bara äventyr, vilket där också är väldigt mycket. Där är även då det lite mer utvecklande och lite dramatiska och lite känsloladdade. Ja. Så det här albumet har mycket utav allt. Mm. Ja, den, den här förtjänar inget annat än en första plats. Verkligen mm. riktigt intressant album. Åtminstone en, en första plats på. Vår rekommendationslista Ja, precis Förhoppningsvis så tycker andra också att den här är väldigt bra Så, vad tycker du? Ska folk helt enkelt ge sig av ut och jaga album nu? Ja, jaga album och jaga jättar Det tycker jag, verkligen det, det, Alltså, Valhall är så strålande på så många sätt Det är intressant, både historiemässigt Alltså med mytologierna och med de här gudarna och sådär, men också det som berättas, det som händer i albumen. Och sen är den fantastiskt tecknad och har så väldigt mycket till sig bara överlag. Det är en bra vuxen serie skulle jag kalla det för. Mm, definitivt. Dessutom så har den ju faktiskt eh, kommit i ny utgåva de senaste åren. Ja. Nog. Är man bara en gnutta sugen på den här seriesamlingen så ska man ju definitivt ta och, och, och kolla upp de här uh, nytrycken. Mm. För de är både snygga, trevliga och, och ser väldigt bra ut i bokhyllan. Ja, extremt. Alltså den här uh, hårda inbundna personerna som finns nu, de, de är mäktiga de också. Vi har ju faktiskt recensioner av de här böckerna på digitalescape.se Ja, precis. De samlade verken. Det går att läsa en del om både historiemässigt vilka då album som de omfattar och även vad vi ja, tycker om dem. Mm. Ja, Det finns en liten summering på liksom, respektive bok, respektive mm. album och mm. Vad den allmänna åsikten om dem är från mm. recensionen. Också värt att kika på. Mm. Så äh, läs serierna. Titta på filmen om du verkligen vill. <laughs> ja, som sagt om du, om du känner dig tvungen att jag vill löpa hela linan ut nu när jag ändå har inlett den här resan. Så för all del. Men som sagt, du vet ju vad du har förväntat dig där ute. <laughs> Och med de orden så äh, tackar vi så mycket för den här gången. Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är eskapistorna.